Псалом 34 Благословлю Господа повсякчасно. Завжди хвала Його в устах у мене. Душа моя, нехай Господом хвалиться, нехай покірні чують те і веселяться. Величайте, Господа, зо мною, і вознесімо ім'я Його вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і звільнив мене від усіх моїх страхів. Гляньте на Нього, і розвеселіться, обличчя Ваше нехай не соромиться. Ось візвав бідолаха, і Господь почув, і врятував його від усіх його напастей. Ангел Господній стоїть на варті навкруг тих, що Його бояться, і їх визволяє. Спробуйте і подивіться, який добрий Господь, блаженний, хто до нього прибігає. Бійтеся Господа, Його святії, бо немає нестачі в тих, що Його бояться. Багатії збідніли і голодують, а тим, що Господа шукають, Ніякого блага не забракне. Ходіть, мої діти, послухайте мене. Остраху Господнього навчу вас. Хто той, що життя любить, що рад бачити дні щасливі? Бережи від зла язик твій і уста твої від слів лукавих. Відступи від зла і чини добро. Шукай миру та його тримайся очі Господні на праведних, вуха Його на їхній заклик, а обличчя Господні проти злочинців, щоб знищити землі їхню пам'ять. Візвали праведні, і Господь почув їх, і з усіх скорбот їхніх врятував їх. Близький Господь до тих, у кого розбите серце, прибитих духом, він спасає. Багато в праведника злиднів, але з усіх них Господь його рятує. Він усі його кості зберігає, ані одна з них не зламається. Злоба грішника його ж убиває. І ті, що ненавидять праведника, зазнають кари. Господь визволяє душу слуг своїх і хто до нього прибігає, покараний не буде».